Til til Podcast. Podcast. Det det Spiders. Spiders. God eftermiddag og velkommen til ugens anden sidste udgave af De Sorte Spider. Det er torsdag eftermiddag. I studiet i dag sidder min gode ven, måske min alder eller nok, ja han er min allerbedste ven. Og oh, lige mod og oh, en ekstrem flot fyr. Tak. Anders Lund Madsen. Tak skal du have, Anders Breinholt, som jo sidder her og er en dejlig og meget, meget, meget, meget flot fyr. I dag har vi ø, også med, det er da godt, hun kunne komme i dag, Gry, ø, er vores relationslæder. Ja. Vi har Carsten, filosofen, og vi har selvfølgelig også Jens, han er lige ude som man siger. Lady Gry, som Ogs, vi også kalder hende, jo. Lady Gry. Og så har vi Sten Svendsen hos Ja. Yeah. I dag har vi jo sidste ombæring af det, ø, som er de fineste, altså det man kan kalde de bedste udskæringer, af at, at den pølse, de sorte spejder har udgjort i snart, eller godt og vel to år. Mm. Og, og jeg må nok sige, at jeg synes, at vi har gemt det bedste sidst. Det kan du regne med. Vi jeg, har... jeg har da sjældent med så meget pakket sjov og spæs Det, er jo, det, er, jo klip, det er jo klip fra tidligere udsendelser, yeah. øh, vi har sendt over de sidste to år. Og øh, jeg kan sige så meget, at at, at, at I skal høre et klip fra en af de allerførste gange, vi sendte Ja. Så skal man øh, høre klip fra øh, hjemmet, altså hvor øh, vi snakker om John siger alt. Og så skal vi have, have løg med hund. Det er et slag, hund. som øh, vi ikke har fået spillet endnu. Som, øh, hvor vi, ja... Eller har vi spillet? Nej, det Har løg med hund har vi spillet. Ja, så skal vi ikke have løg med hund i dag. Om et øjeblik, der skal vi have øh, sådan, som det lød, for øh, cirka... Ja, det kan jeg regne ud. 8-9 måneder siden. Det var i efteråret sidste år, ja. hvor at, øh, det var tips fra hjemmet, men hvor at, øh, vi brugte en såkaldt stemmemodulator. Ja. Det var sjovt og det var spas. Det, vi skal til nu, det er, at vi sætter tiden tilbage til den 12. 12. november 2006. Det er noget, som aldrig nogensinde er blevet sendt i radioen før. Er det rigtigt? Ja. Fordi at, øh, jeg kan godt lige fortælle en lille historie, inden vi spiller klip. Altså, det var bag sådan, at vi sad i radioen, og øh, vi fik lavet vores glemmer om, via en øh, sjov maskine. Ja. Yeah. Øh, og da vi så skulle lave introen til vores podcast efterfølgende, øh, hvor vi siger, hej, velkommen til den her podcast, sådan og sådan, sådan sådan, så øh, havde vi stadig maskinen stående, og så tænkte vi, det skal med at være sjov at og løgere nu. Så vi starter, så vidt jeg husker, uden, og så bliver vi mere og mere, øh, og hvis der er børn, der lytter med nu, eller folk, der ikke øh, bryder sig om øh, kærlighed og sex mellem mænd, så skulle lige lidt ned. Ja, fordi det har jo satirenspræg det her, øh, og der bevæger vi os over noget, der godt kan være det, der hedder kønssatire. Yes. Øh, vi har valgt at kalde indslaget tips med sjov stemme. Ja. Og øh, på lidt <tryk> med. Ja. Vi kan fortælle, at vi, vi sender ja. ud til en parkeringsplads. Ja, det gør vi. Altså vi sender ja, til et lande. Vi, vi, vi, vi, vi, vi sender fra stedet der vender ud mod en parkeringsplads. Og ude ved den parkeringsplads, der er der en lille læsgur til cykler. Det er ja. simpelthen så sygelskuer. Der er altid en eller to mænd, og den, den første, han kommer over, er omkring 9.45. Så åbner han øh, en, en øl med en lille det en classic. Det tror jeg ikke, du skal med. Jeg tror, det er lidt stærkere. Det er dagens første, ikke? Okay. Det kunne godt være en øh, sund sambu, du ved, sådan en isbjørn, eller hvad det hedder. Okay. Så drikker han den. Så går han lige lidt væk igen, og strækker den Jeg tænker bare, at det er meget koldt udenfor. Det er en rock-kold søn, der med det. Han vil godt kombinere, kombinere frisk luft med en, øh, en t <laughs> <med tørst. laughs> God, men lige nu Anders. er der altså en, en form for Berigelseskriminalitet der foregår derude Igen kan jeg tilføje fordi, Og det er der også et tip hvis der er kriminelle i landet Kom der over og stjæl herovre fordi der er ved gud ting nok at stjæle Så er vi vel også snart klar til ja. at få det tip fra hjemmet Jamen jeg, jeg vender stadig på den sjove stemme To tips som ikke kom med Anders du læser øh, to tips op fra øh, hjemmet Og fortæller mig hvad er det for nogen du vil læse op <coughs> Ikke før jeg får den sjove stemme Ja Vi har jo fået sådan Fissen ja. Anders med i dag som jo ja. altså også vil tale med sjovstemmer. Ja, det er det, jeg. Ja, okay. Men også. Altså, læse to tipper. Og hvad er det for nogle tip, vi skal have? Ja, du kan vælge mellem elektrisk hår og hurtig og lækker suppe og passe på neglene og vaske på hvor uden spild og sprød flæskesvær. Jeg vil gerne have elektrisk hår. Men det har du allerede, Anders. Mm -hmm. Mm -hmm. Er håret elektrisk, så prøv at spraye lidt hårlak på børsten. Og børst så håret lidt. Det hjælper. Citronen til mikroonnen. Kom saften af en halv citron i en lille glasskål i mikronen. Mm -hmm. I et minut, det løsner fedt og snavs. <laughs> Det kunne ikke høres. Ah, Prøv at oh, det er det næste til. Pas på nøglene. Ja, det skærer sådan op i tarmen. Mm. Du fistfuck, er altid helt kortkættet nøgle. Nej, nu stikker Når du indfører en hånd i et andet menneske, så sørg altid for at have helt kortkættet nøgle. Klip den uden forskar kan. Det gør Hernes. Det gør Hernes. De fleste den, kender eksen herning. De fleste kender til problemer når de skal åbne en dåse. Ja, der vi var hænge alligevel. De skal åbne en dåse med snaplås. Ja. Nejlen kan så nemt flække. Mm -hmm. Mm -hmm. Tag en mund og sæt en under. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, Løft til der er luft oh. eller helt op. Så der ikke kommer vakuum. -dosen. Det bliver den killelige Din nejle er helt bagefter, er hele bagefter, og det er så nemt. Oh, det kan jeg godt lide. Det Jeg er også rigtig godt lide. Ja. Vil du bare... så have? Hvis sværen på flæskestegen er blevet blød, så lægger den på et dobbelt af køkkenrulle i mikronen. Nej. Så bliver sprød. <giv> jeg er 82 og har haft mange smerter i skeden. Det vil jeg gerne høre færdigt, det er. vil jeg gerne høre færdigt. Nej. Jo. Der stod forneden, ikke i skidig undskyld. <laughs> Nej, men uh, 182 har mange smerter forneden, så ja. kan vi godt sætte at det. Det kan være vanskeligt at forklare en læge, hvor og huske det <laughs> Så ja, det her, det vil du kunne lide. Det vil du virkelig kunne lide. Så jeg fandt på at sætte hæfteplaster på de ømme klætter. <laughs> Lægen på sygehuset syntes, det var en fin idé. Han havde aldrig set det før. Ja. To stykker salt gået og en glasbrød. Nå, vi kan vi få en sjov stemme i. Ja. Metallica og Enter Saint Man og øh, hvorfor begynder jeg at tale sådan? <laughs> Man på radio. Det er jo fordi, jeg kan godt forklare lidt, øh, uden at det skal blive for meget fjernsyn og fjernsømme det her, at det, vi er jo selvfølgelig en smule trætte, Anders, du og jeg. Ja. Øh, fordi vi sidder jo og bonder udsendelser her. Øh, det er fredag aften, og øh, den uge, I sidder i og lytter til det her, den er slet ikke startet for os endnu. Og der er vi jo ved at nå det, der hedder grænsen af vores ydeevne. Man ja. troede det jo løgn, men vi er ved at være der, ikke? Jo. Det vi gør nu, det er, at vi spiller klip mere. Ja. Uh, det er jo Greatest Last, det gyldne øjeblikke i The Story of the Sorte spider. Ja. Og uh, vi skal til et klip, som varer ni minutter. Det er Et langt klip, kan jeg så det allerede sige. Uh, det er med vores venner Ellen og Henry. Det er anden gang, vi ringer til dem. Det er jo uh, Ellen og Henry, som bor i. Vi får det også at vide om lidt. Røde krog. Uh, vi så vi har ikke behøvet at bruge tiden til det egentlig, fordi at der, det er derfor også er indslaget langt. Vi prøver at forklare det igen her. Så øh, her er vi. Det er den 10. august 2006, der er det blevet sendt. Jeg er ude at sejle. Du er på galaterie Det kan ikke være den 10. august, for det var på Skandermor. Mm. Jens. Jens. Det var det, der stod på sladerbåndet. Okay, fint nok. Vi kører. Her er øh, vores andet opkald nogensinde til vores bedste venner i Sønderjylland. Her er Elner Henry umiddelbart handicap, at vi kunne ikke lave bingo, fordi folk kan jo ikke ringe ind til programmet der har været der. Det er svært i hvert fald, det er usædvanligt svært. Men det løste du på en meget vis og fortæl dig lige om det. Det var bare, at øh, vi læste i hjemmet, og måske er artiklen, der stadig. jeg skal ikke sige det, eller undskyld, annonken, øh, i den her uge, øh, det er det faktum, at øh, der var en meget stor annonce, cirka en 8 sider øh, lang annonce, fra en, øh, fra en madras, der hedder Pinotex. Pinotex. Pinotex. Ne, Magnetotex Magnetotex Det ja. var korrekt Det var det den hed Og der øh, i den her annonce Havde man så valgt Fra øh, annoncørens side At øh, få kommentar fra nogle af dem Der har sovet på den her madras Det er sådan en øh, magnet Og så man så øh, lægger <tryk> ovenpå på sin voksmadras Eller i stedet for voksmadrasen Voksmadras Sager du voksmadras Ja i stedet for sin voksmadras Når mm. man lægger på sin gummilag Så lægger man mm. der Og så øh, får man magneter op i den Og så har man det meget bedre madrassen Nemlig. Og ja. vi ringede jo til Ellen i sidste uge, fordi det var ligesom vores udvej. Eller vi ringede faktisk til to forskellige. Vi ringede først til en Downy, tror jeg, det var, men... Ja, der var, der var, der var ikke nogen hjemme, som man siger. Og i den der, men. så held i madrassen. Så øh, vi ringede til Ellen, og det viser, at vi snakkede med hendes mand, Werner, tror jeg, det var han hedder først. Henry hedder han. Henry. Ja, det mener jeg. Og derefter mener. fik vi så fat i Ellen. Vi lovede Ellen, fordi ja. at Jens, vores scriptmaster, han var her jo. Ja. Og Jens som jo nu er på. Kreta, øh... øh, sammen med sin ven Jakob. Okay. Øh, og det var ligesom Jens, øh, der, der udløvede en mussemørte til til Ellen. Og det var jo heldigt, for hun havde ikke nogen uh, computer. Nej, øh, og vi ved ikke, hvor gammel Ellen er. Nej, men nu... vi heller ikke tænkt, jeg, at, jeg vil at, tro at hun er i de 30'erne. Sidst i 30'erne. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Og øh, hun havde ikke brug for en mussemørte, så hvad hedder det, <laughs> Jens? Han måtte finde på noget andet. Og der var han jo hurtig. Det var han nemlig, så, så, så jeg sagde på hans vegne, prøv her. Ellen, du skal, du skal have en buket blomster. Det skal du nemlig. Og vi bestilte den... Ja, vi bestilte den her, den store, ikke? <laughs> store ikke buket. den helt store. Nej men den... Så <laughs> ja, er den egentlig. Ej, den mellemstørste. Det var jo ikke hele pladen. Nej, det var ja, det. Vi... den mellemstørste buket. Og det er måske, det virker lidt nu. Nå, hej Ellen, fordi som du ved, kære lytter, som måske er fornemmet, mm. så er vi vil vi meget gerne ringe Ellen op. Ja og det skal ikke være sådan at det hedder sådan noget. Prøv at se hvor smart vi, mm -hmm. vi var at se hvor store slag det var. Vi så en mm -hmm. Mm -hmm. Men nu når Jens og Jakob er væk, vil vi bare gerne sikre os. Ja, fordi der er en lille nænde mistanke, der Hop. hele ugen har knavet i mig, og det er sende den den et buket til Jakob ja. eller sende den til hvor den er hjemme. Ja. Og det finder vi ud af nu. Hvis du vil være sød og ringe til Røde Kro, jeg, jeg håber at hun altså, stået op. Det er jo en af de ting med magnetiske det er er, at man sover så fortryllende, at man godt kan sove længe. Og der vil det jo være sødt, hvis vi hvis vi vækker, så er der hul igennem, tror jeg. Hallo? Uh. <coughs> du starter med at snakke med ikke? Ja. Her er hende. Her det, Henrik. Henrik, goddag. Det er Anders Lund Madsen øh, fra hallo? radioen. Dag, du er i radioen. Jeg vil jo bare høre, om, om alt er vel, først og fremmest. Jeg kan ikke høre dig. Åh, oh, nej. Hallo, Henrik, kan du høre os? Du er langt væk. Hallo, hallo? Øh, Anders, det vil jeg sætte dig lidt tættere på mikrofonen. Hallo, hallo? Ja, nu hjælper lidt, men du er langt væk endnu. Jeg kan ikke høre, hvad du siger endnu da. Åh, oh, nej. Jeg nu hjælper lidt. Nej, det var godt. Forfra. Henry, Henry, forfra, jeg vil bare sige goddag. jeg hedder Anders Lund Madsen, og vi ringede for, for lidt godt en uge siden. og Ja, det er rigtigt. Det, jeg kan godt huske dig. Jeg vil sige tak for sidst. Nu vi er vi i radioen igen, og så vil jeg høre, er Ellen oppe? Ja, det er hun du. Har hun tid lige at komme til ja, telefonen? Ja, nu jeg lige hende her i et øjeblik. Tusind tak, Henry, og ja, god godt, søndag. Du. Hej. Vil jeg kan sige en ting, hvis jeg nogensinde... Øh... Ja, det er Ellen. Hej Ellen, det er Anders. Ja, Og ja, Anders, hej. hej. Tak og for tak, sidst. Og tak for den fine buket. Nå, Åh, Ellen, var det altså godt. var godt. Ja, den var, den var flot. Ja, ja den var var den godt. Det. Vi men... ville blot sikre os, at du havde fået buketten, nemlig. Mm. Hvad sagde du? Vi ville blot, blot sikre os, at ja, du havde fået buketten. Ja, men øh, det jeg, den står rigtig flot endnu. Ellen, der er en ting, I nu spørger om. Den ja. buket, vil, altså... Det er jo fordi, at vi fik øh, webjens til at sende den, og, vi, og der var en nægende mistanke om, at han måske havde været lidt mere fedt end vi havde bedt ham om at være. Så ja. ville du kunne prissætte, og det er jo lidt ufint, det ved jeg godt, men det er kun lige fordi, at det... vi har lidt krydsrevision. Ja. Bare lige, vil du... hvad vil du skyde på den? Bare til... Er det sådan en 100-prånsbuket, eller, eller? Nej, eller... Øh, vi tror nærmest af øh, 150, måske 175. 175. Anders, hvad, hvad, hvad svarer det til med, hvad du gav Jens? Jamen, jeg gav ham 875 kroner. Hvad for navn? Ikke noget, Ellen. Det ved Ellen. Jeg skal bare høre. Holder <laughs> ja. de stadig blomsterne? Ja, det gør de. Det er kun et par enkelt vi roser, det kommer kommet væk. Ellers hold de stejt væk. Ellen, hvad tid på dagen? Øh... Øh, den, den kom ved 10 om eftermiddagen. Oh, det er godt. Og budet, der kom med det, virkede han... Øh... Æh, nej, for ved hvad, vi var nemlig ikke lige hjemme på det tidspunkt, hvor vores nabo, han tog i moden, ah. og, og har sat den i en stand, og så kom vi lige kort tid efter. Ah, så I jeg... var ikke til kafter hjemme, kan jeg næsten regne ud? <laughs> nej, det var vi nemlig <laughs> ikke. Det var vi men en anden ting, jeg tænker på, madrassen, virker den stadig? Ja, det gør den altså. Den er vi utrolig glad for. Skal den nogensinde lades op? Sender man den så ind, eller er den bare altid magnetisk? Jamen, den er bare altid sådan. Nej, var er det godt. Udskyld, Har du nogensinde tænkt over, hvordan virker det egentlig? Det tænker vi i hvert fald meget over. Hvordan det virker? Ja. Med madras? Ja. Jamen, altså, nu. Altså, den hjælper jo vores, Altså, vi kan sove igennem, eller jamen, altså, den er den... uro i ah. krop og i ben, og jamen, altså... Og har Henry den samme? Han har det samme, ja. Nej, hvad er det godt. Og, og det er i hvert fald sådan, at hvis vi har været i by og sav, ja. jamen, så har vi et sove så godt. Fordi de ikke havde madrasser, der må vi Ja. Måde, ja. Jamen, det, det lige før, vi jo nødt til at tage med, men altså, det det kan man jo ikke, for den følger jo op for mig, eller... Ja. Og hvad vejer sådan en? Er vi sammen? Hvad er det, ved du det, Henrik? Ja. Mm. Nej. Det. Men den var, var jeg mere til, end en almindelig madras, næsten regne ud, med magniter? Nej, nej den, no. den er ikke så tung, som no. en almindelig madras. No. Okay. Nej, er, nej. er det er sådan en, man ruller ovenpå, eller er det selve madrassen? Nej, det er hjem, man lægger afnår. Du lægger en afnår og ruller madrasse. Nej, det er altså ikke nogen idé. hvis man, idé. Man, og, og hvis det hjælper mod uro, og, og man sover igennem bedre, når så synes jeg, at det er... Det, det, skulle... det er virkelig godt. Det, det er det er altså. Jeg havde overvejet, at vi, nu laver Anders og jeg et radioprogram, at vi måske skulle prøve at få fat i, om man kunne udløde sådan en, som en præmie måske. Ja, det ville jeg her lidt dumt da. Nej, men tror du, vil du, altså... Kender du dem, der laver dem? Øh, vi, vi snakker temmelig godt med dem deroppe. Ja, det gør vi da. Hvis du næste gang, du taler med dem, kunne sige noget, måske noget kontantrabat eller sådan noget, så ville det være enormt meget for os. Ja. Altså måske bare en 5 procent eller noget. Fordi jeg ja, kunne forstå, ja. at den koster jo lidt. Ja, det gør den da. Men det er jo også en investering i en bedre fremtid. Ja, det er det. Skal I noget skal i noget specielt her næste uge? Øh, nej. Et andet, som vi skal til sang og, og sådan lidt. Vi er jo i et hvad, er det, hvad hedder det kort? Hedder det noget? Det, det hedder seniorkort. Og er det Røde Krogs seniorkort? Ja. Og hvad, ja, hvad er det, hvad det, øver I op nu i øjeblikket? Hvad sagde du? Hvad, hvad øver I i øjeblikket? Hvad synger I? Hvad vi synger? Åh, mm? jamen det er jo, jo så mange forskellige populære melodier. Er det er det, er det, er det, man vil kalde nutid, eller er det mere ja. klassikere? Jamen altså, det øh... ja, er... Altså, jamen det... det er svært, når man lige får det spurgt. Ja, det er det nemlig. Ellen, jeg tror, at øh, vi vil ringe af. Ja, men, ja. Jeg, vil, jeg vil måske lige sige, Anders, øh, vil det ikke være på plads? for jeg synes efterhånden også, hver gang vi ringer, så er det Henry. Ja. Og Henry har ikke fået noget. Nej. <laughs> det er faktisk ingen engang løgn. Så, <laughs> Æh, hvad, hvilke interesser har Henning af, Ellen? Henry. Hvad hælger, Eller, han Henry han har? Hvilke interesser har Henry. Ja, et godt glas vin. Uh, et godt glas vin. <laughs> Anders, den forstår jeg godt. <laughs> jeg forstået, den også, sådan en lille en der. Og ved du hvad, Ellen, det, du skal ikke sige... Nej, I, Det bliver mellem sig. os tre. Ja. Du, ja. Siger, du siger, siger det ikke til hende. Ikke du. Nej, nej, det gør jeg ikke og, fordi, og, ja. Men vi skal måske nok sørge for, når det er vin, vi sender, at naboen, han ikke får den. Og I, ja. hjemme. <laughs> I hvert fald skal han ikke sætte den i en spandvand. Nej, nej, det, okay. det, nej, det, nej men det var helt nødvendigt med blomster, fordi de var... Øh, pakket sådan nej. ind, og det var i en plastikpose, hvor det var vand ved. Jamen, var det ikke det der bruger man stadigvæk det der Oasis? Bruger man det? Øh, Oasis, Anders. Ja, det, det er det navn, det bruger. Jeg gør ikke. Nej, men det gør, det gør vi her lidt med. Men Anders gør, og det er flot, Anders. Men, men en ting, jeg vil sige, det er... Øh, nej, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Jeg vil, jeg vil bare sige, at det var rigtig godt. Lad være at sige noget til hende, fordi at det ja, kan da ja. være. Vi ved ikke, hvad der sker en af dagene. ene. Nej, altså et nå. No. Ellen, godt Ellen, kan du have en rigtig god mor? Ja, og, og tak fordi vi måtte ringe. Og helt og lykke med at Sådan. Ja. Yeah. Sådan her lød det altså, da øh, vi, jeg vil sige, en af de gode ting ved vores program, det er, at vi er korte, præcise, ja. og den sidder lige i skabet hver gang. Bam, ja. bang, bang, bang, bang. Så er vi der, ikke? Det er også derfor, vi når så meget. Det er nemlig lige det. Altså, øh, når vi læser programoversigten op, og der er måske 25 punkter, så når vi de 25 punkter. Ja, men vi har jo en slags radios to-tempo. Kære lytter, det er sådan, at øh, den 19. november 2006, der begyndte TV-avisen at sende her for de lokaler, eller ikke der, altså, i hvert fald de bygninger, vi sidder i nu. Ja. Det er der byen, det er nyheder, der lige rykket herud. Og øh, vi sad og sendte, da Jeppe Nybo lavede sin første tv avisudsendelse Ja, det var meget spændende af historisk øjeblik. Vi skruede op for fjernsynet for at høre den her nydelsesendelse, og akustikken er helt gal. Ja. Øh, sådan her. Lød indslaget dengang. Hej. Hej. Og uanset hvornår du hører den her podcast, <coughs> så vil du kunne høre det, som Henning skal for nu. Når danskerne skal vælge mellem de tre forskellige statsministerkandidater, så vinder Få fortsat stort. 40 procent vil ønske Få som Føl. landets statsleder. Lidt over 29% procent peger på Helle smit. schmidt er Marianne Jelved som 7% af danskerne. Jeg vil sige, ønsker, at det du lytter til nu, det er den første udsendelse, den første nyhedsudsendelse søndag den 18. 19. november, må det være ikke? 19. november. Direkte fra meningsmålingen er lægget af DR. Bøen, ja, bog, kan man høre her og snakke vores gode kollega, som jo er 15,5 i månedsvis på behandling og dør mens venter på trods af regeringens nu skulle man måske nok at tage lidt parakustikken ud i by, men vi hører den i det væ. Undskyld, kræftsygdomme kan sprede sig meget hurtigt og dermed blive livstruende, og derfor dør en del patienter, hvis de skal vente flere måneder på at få strålebehandling, så kan bremse kræften på Alt det med skal <laughs> det er, de er jo altså alarm over, den hernede lydakustik. Ja. I DR-byen, der lyder sådan. Den øh, øh, Men det er også derfor, at der var en vis form for budgetoverskridelse, det var, fordi det kostede utrolig meget at lave sådan en rumklart. Ja. <tryk> bare købe en masse æggebakker og hænge op. <tryk> Æh, det, det er den franske Nouvelle ja, Cancassus. Bare sku ned for at ja. sådan. jeg kan ikke rigtig... Men det ser flot ud til gengæld ud. Jeg glæder mig faktisk til, at vi skal flytte ud. Ja. George Base i Byen Beider. igen genhør, man kan ikke få nok af dem. Simpelthen. Bare så sjov. Hvad hedder det? Arh, men det er vores egen skyld, Anders. Vi skulle ikke have sagt det. Nej, det var jo helt ret. Nej, men altså. Og vi kan kun... Altså, vi tålmodige lytter. Dem kan man satan jens, men ikke få for mange af. Tak, fordi I er stadig ked af at lytte med. Og Arh, med det et øjeblik, der skal man høre, da vi lavede vores første monotest. Ja. Den er god. Det lavede vi så en søndag aften, dengang vi sendte fra 100 år siden i vores studie i tårnet af Jeg ved, Anders Lund Madsen. Hvad ved du? At du glæder dig som et lille barn til at komme ind og se bjørk på Roskilde. Ja, og, øh, og tænk, hvis vi også øh, kommer til at øh, samtale. Det kunne være spændende. Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle høre. We are the earth and That's life. Ja. Nu øh, skal vi stille om til os selv igen. Ja. Og det er et øh, indslag fra hvornår, Jens? Det er et indslag fra... Det havde han ikke ventet. Nej, det var fra 2005, den 24. april. Så det er da de lige Yes. Vi skriver her, følgende info har vi fået om klippet. Dette er ikke stereotesten. Lige før dette segment ringede I til Kanonkongen for at snakke, snakke om degenererede møntboere og beboere, men ændrede segmentet til at hedde, hvad har de måtte i programmet i morgen. Kanonkongen vidste ikke, at gå betrædte, hvad de havde på programmet. Og dengang var Henning, vores tekniker, for at være med ham, og dengang havde jeg også en DSS-t-shirt med monologo. Ja. Den og klippet starter ja. med, at vi siger, at vi skal i gang med monotesten. Er Henning klar? Her er klippet, for jeg tror, at dengang var han klar. Det er han ikke mere. Og vi skal have monotesten først, Jo. Undskyld. Nå ja, så. Og så kommer jo Henning. Åh, <laughs> Så skal jeg lige skifte ordstegn mere. Ja, ja, jeg er tekniker. Det er jo det, jeg får penge for. <coughs> monotesten. God aften og velkommen til monotesten. Mange har siddet og undret sig under pålytning af det her radioprogram. At du, når man har vundet noget, siger, at... Jeg, øh... Hvorfor sidder øh, Henning nu og ringer op? Ringer han lige op til, kan nogle gange, og siger, ja, vi skal have en adresse for den præmie, du har vundet. hvad Det er da mærkeligt. Jeg ved det ikke. Henning for Og hvorfor har han lynet bukserne ned? Ja, det ved jeg ikke også, for det gør da en lille tak. Men det er fint nok. Nu bliver Henning helt rød i kinderne. Han skal også op og lave lyd på morgenret. Ja, men han skal sgu da også lave godmorgen på tre, jo. Det havde været sjovt hvis vi har støttet øh, den her samtale med kanonkongen af. med, A med. Nå, men der er Henning ses i morgen, så har der været en pointe på det. Jeg synes, der er jo nok, det der... Nå, nu har vi padet det nok, Henning. Er du der klar nu? Ja. <laughs> Hvad var det, du havde legnet op til 7.413? <laughs> altså, vi jo forberedt det, men de øh, Henning, du kan også prøve at skrue op for mikrofonen, der det nede i samtidig. Så kan man høre, hvordan du ruder rundt. Sådan er det. Ja. Godt. Men så er vi klar til monotesten, og Anders, vil du introducere, hvad det er, vi har mellem hænderne her? Ja, det er jo, at øh, når vi sender her fra det her studie, så sender vi nogle af de ting, vi afvikler. Jeg er så ked af, at jeg ikke er filmen på det her, fordi du sidder jo faktisk, med, du siger det her, og, og, og kærtægner dit eget bare knæ. Hvorfor gør du det? Ja, fordi jeg er så fucking ondt i knæet. <laughs> Virker det bare ret seksuelt? Men er slags? der meget brun på en måde, ikke? Nej, det er du faktisk ikke. Hvis du bruger, så er min røv en vandflyver. Prøv høre, det var fedt udtog, ikke? Og det var jo... Øh, men du ved som en øh, madige Prøv Men en sød madikke øhm, Som ikke kommer til andre folks fødsel Nogle af de ting vi sender ud her Det ved man måske ikke men man er high Sender er vi rigtig. faktisk ud i NOMO NOMO <laughs> Sender vi ud i Mono Fordi vi sender fra et studie hvor Anders, der er Anders Beinhardt cirka... vil nu fortælle Vil forsøge at udtale lange og svære ord Blandt andet ordet Mono Prøv igen øh, Mono og, øh, det, det er skal... også svært Der er hele to stavelser Fordi er... de ligger meget tæt op ad hinanden Mono og det er, at vi sender øh, herfra, og nogle af de ting, vi sender ud, bliver sendt i mono. Vi vil nu derfor lave monotesten. Ja, mange, af især vores ældre lyttere, og det er dem over 80, vil huske stereotesten fra gamle dage, hvor man jo simpelthen havde, været, og jeg tror, det var lige efter middagsradiovisen, der havde man stereotesten, ja. lige et par minutter, hvor man lige fik øh, se, om, om Højtalen var i fase. Det i modfase, det frygtede modfase, <laughs> som jo slet ikke overhovedet har været set efter i mange år. Det råder vi brudt på nu med monotesten. Og det, der vil ske nu, det er, at øh, du kan vælge, om du vil have... Ja, nej, vi skal måske lige først bede lytterne, hvis ja. der er nogen stadig, om at, at positionere sig øh, korrekt i forhold til deres højtaler. Og der er mange, sidder og tænker, sådan. hvordan? sidder hvad er der i Det er bare mye knæ. <laughs> skal du også øh, kære kælte det andet knæ? Ned? <laughs> det Hvorfor så du ikke sådan helt af? Fordi så, så, så, så er det mere behageligt. Og så er du også sammen med Henning, og så er det hele pasken, og Henning -Strejl. og uden Frederiksberg. Ja. god. Vi andre, vi vil så lave monotest Anders. Øh, vi skal have lytteren positioneret korrekt i forhold til de to højttalere. Hvordan er, det, man får det korrekte monosyna? Det er, når man stiller sig rigtig, rigtig rigtig tæt øh, op ad af sit, øh, sin radiomodtager. Så tæt som muligt. Stil dig op af, af din radiomodtagere så tæt, som du overhovedet kan og Så er det gøre. vigtigt, at du ikke har skruet for højt op nu, fordi ja. så kan man godt få et lyd ja. Altså skru ned så det passer, og så stiller sig tæt på din modtager deres radiomodtagere mm -hmm. som muligt. Er det en dab så kan du slappe helt af. Den kan ikke være anden i, i fase. Ja, det er korrekt. Det er egentlig mange forhold ved DAB. Jeg synes så, at det vi skal gøre, det er, at vi... Øhm... Vi forsøger nu at lave øh, en monotest. Har du korrekt indstillet din radio til mono? Og der vil vi gøre vi, at jeg er i den ene højtale, Jeg vil være en venstre højtaler. Og jeg vil være den højre. medmindre at radioen er i modfase. Det er korrekt. Så vil jeg være den højre. Skal vi prøve? Ja, vi ser nu om Henning. Er du klar til, Henning, at lave monotesten? Har vi en jingle til monotest? Henning, finder også en jingle. Og den skal være mono. Du skal ikke grine. Vi skal have en jingle. Kom, Hen Ja, Henrik. Oni <laughs> til monotesten. Monotesten. monotesten. monotesten. monotesten. <laughs> det der altså, hvis ske nu, hvis uh, Det var en der havde sendt en mail til det her program, hvor han sagde, at det var lettere at høre. Er vi i hver vores to side nu? Halvshow radioværter grine det altså ja, igen. Ja, vi er så altså i hver vores side nu. Halvshow Anders Peinholz og hvis hvis du har installeret din radio rigtigt, så vil du i din venstre side, hvis du drejer ja, balanceknappen over mod venstre, kunne høre Anders massen. Ja. Hvis du nu drejer den tilbage til højre, så vil du kunne høre mig, og Anders Bein øh, Måns. Jeg side, du sidder lige nu og kigger ud radio, over i København, det er din radio modfase, så vil jeg med i venstre side. det er der, hvor man ikke kører, hvis du man er i England, så kører man i venstre side, ellers så kører man i højre side. Men hvis du nu drejer den tilbage, så kan man sige, at det er færdig kører man også på et tidspunkt, det var 67 1967 indtil ja. Øh, ja, 1966, øh, og så pludselig midt om nytårsaften i første øh, januar. Og der er så. mange, jeg vil godt have se bare, hvad gjorde man lige det ja. fucking øjeblik for, det det. at jeg kør mig rundt ja. herinde der. Ja, det det. Jeg skal lige se en ting omkring. Øh, mange sidder nu og tænker, shit, jeg har min radio i modfase, og så tænker jeg, hvad gør man så? Anders? Det, man så gør, det er, at man hiver begge stik ud fra højtallet. Og afventer nærmere ordre. Ja, det er korrekt. Det var monotesten til din radio. Og vi skal lige have, nej, vi mangler jo det korrekte monosignal, hvis alt er ja. i orden. Kan vi få det, Henning, at vi... Så da vi står 30 sekunder. Sådan, det var 30 sekunder. Nu skulle din radio igen være i orden og klar til at lytte til Danmarks Radios P3. Og de sorte spejdere. En lang hensydning. På nuværende tidspunkt er øh, øh, Anders har ramt muren. Det er, jeg har aldrig set det før. Øh, du, er, du er usammenhængende. Øh, vi har optaget programmer nu i 6 timer. Og øh, Anders, for første gang ved du ikke, hvad vi har lagt ned fra lige nu. Jeg ved ingenting om noget jeg er Vi har lagt væk. ned for monotesten Du må sgu ikke give op på os du, nu Jeg vi jo, gøre det var monotesten Men jeg, nej, nej, nej, nej Jeg går ikke ned Nej, du går ikke ned Og det er det, jeg ved Men derfor kan du godt være i En lille form, lige nu I Vi dag... skal have nogle nyheder lige om lidt Ej, for den salg, er går igen igen Men det vi gør, ikke Det er, at øh, lige efter nyhederne Der kommer vi med et indslag Som ikke er gammelt Det er helt nyt Lige du for at nemlig... spice det op For også spice os op du har nemlig hørt P2 i dag, ikke? Hvorfor gør du det med tungen Anders? Fordi der ikke er er webcam. Det er frækt, ikke? Jo, det rigtig fræk. Jeg minder mig, om det er hver mand, der hjemme hos min mor, der fik vi sådan noget kædsetunge. <laughs> stop, stop, stop, stop, rummel, Stop. Vi øh, er klar med b øh, lige efter øh, Lille Allen og Little Stakes. Og så øh, efter klokken tre, så er vi klar med sjov og space. Og klik på B2. Velkommen til anden time. Denne torsdag eftermiddag er det Sortsbejdethed, det er musikalske talkshow, som jo i dag består af klips. Clips. Klips, Clips. Clips. Clips show. Ja. Fra... Øh, oh, der er noget, der runger her. Kan I høre det? Ja, det er os? fordi, at... Øh, Højtaleren er tilderet. Ja, det er der. der nu skruer sten ned. Sådan er det. Øh, vi er her i dag, fordi... at Det er vores store clipshow i dag. Ja? Vi er mangler tre klip tilbage, eller vi mangler at spille tre klip som øh, vi synes var værd at genudsende. Ja. Og øh, vi skal forbi noget frekvensbingo, en øh, udgave af tillids som ikke holdt mere end en gang. Nej. Så øh, fordi, Og spørgsmålet om den overhovedet holdt den ene gang. Læs op fra Klemme Kærsgaards bog, og hvad skal vi mere end? Hvad er det sidste, vi skal have? Det, det er en stor tur til Marokko, jo. Yes. Ja, det er rigtigt. Ja. Men øh, om et øjeblik, Anders, efter et stykke musik, så ja. vil vi lige øh, lytte ind på øh, P2, fordi du hører på P1 noget nyhedsudsendelse her forleden. Ja, det er fordi, at øh, jeg, jeg jo godt kan lige, jeg er blevet oppe i og så kan mm. jeg godt lide at høre noget P1, ja. hvor der er nogle gode debatprogrammer. Øh, og der er et vidunderligt program, der hedder øh, Naturvidenskabens Verden, ja. øh, som kommer øh, en gang i ugen øh, med, med nyt, og nyt om inden for, for disse emner. Ja. Og der, er, der har jeg fundet på en lille quiz, som er sådan en naturvidenskabelig formidlingsquiz, som jeg, som jeg venter mig meget af, som godt kan gå hen og blive uden ugen i en slag som er, hvor vi kombinerer elementerne viden, humor og sjov med dialekt. Altså, vi går ind i øh, naturvidenskabens verden. Ja, øh, det, er jo, det er jo en quiz, øh, så det er mere ved at, at, at være frisk. Kan man spille med derhjemme? Ja, det kan man for så godt. Hvis man er alene, så er det nok svært. Okay. Øh, konkurrencen er baseret på selvbeherskelse, og det ved jeg noget, øh, du holder af. Ja, men jeg går til det på aftenskolen. ja. Men det er lidt andet end det, Anker vi har lyst til at at høre. Nej, men det er, jo, øh, det er jo nogle gange svært. Øh, og især med folk, der har, har, har boet i vores land øh, og har tilegnet sig vores sprog, tænk mm. mig på bryg, mm. øh, Men som har svært ved nogle gange helt at beherske det allersidste, bare lige sidste meter. Og ja. det er jo det der også er sjovt også, når vi er i USA øh, eller andre lande. Eller når vi bare interviewer engelske bands her Eller tyskere, som og, vi gjorde i tirsdag. Ja. Ja. Øh, så lyder det jo som noget der er løgn. Så derfor vil jeg sige, at det her det har jo ikke noget at gøre med den kvinde, vi skal høre nu, fordi hun, hun, og jeg synes virkelig hun gør et utroligt arbejde. Men hun har det der her.. Det er yes. Eller en skæg, Det er jo ikke en dialekt, det er en skæg øh, accent, ja, det? Ja, en skæg, altså hun taler jo dansk men med, med en, vis, en vis dreven. Øh, og, og, og konkurrencen går ud på, hvem kan høre længst øh, på det her klip, uden at komme til at finise. Har man fniset, så har man tabt. Og Svensen, jeg kan godt trykke på knappen her en afspilling. Og, afspil, ikke? Øh, og jeg jeg sige. Det. Jens spiller med, du spiller med. Jeg kan ikke spille med, for jeg har hørt det. Okay, er vi klar? Og man kan også spille med derhjemme. Vi spiller klippet uden at sige noget. Og så er den, ja. der griner fres. Det er næste tal. Hvor er den anden. Oh. Oh. Sø, oh, du er er klædet, så, har du klippet, Svendsen? Uh, vi skal høre det nu, nemlig. Ja, Morskyld. og det handler altså om nanoteknologi, ja. skal de skynde mig at sige. Det er fint. Vi uh, lytter med her. Og uh, et, ja, bare lige for at være helt med, ikke? Ja. Vi hører det. Ja. <laughs> vi hører det. Lars Ulrich. Og, uh, oh. og hvis nogen begynder at fnise, så er de tabt, og så er den konkurrencen til slut. Jeg ved ikke, selve klippet, hvor langt har vi at køre? 233 er masser af okay, med. Så hvis I, har, hvis I har selvbeherskelse, og det er også nu I blive forberedt. Jeg sad i bilen, og var ikke forberedt. <laughs> så, var så, så jeg holdt i 8, 8 sekunder, og så var jeg færdig. Men det værste så at jeg allerede begynder begyndt at grine. Nej, det, du kan jo godt selvherskelse. Altså. Tænk på det, du har lært. Øh, alle timen på aftenskolen. Find dig selv. Vi Find prøver. ind til det lille punkt, hvor det går ondt. Skal vi prøve? Ja, og så hør efter, hvad hun siger. Ikke noget med at prøve at tænke på noget andet. I ja. skal jo høre efter, hvad hun siger. Hmm. Og tiden starter der har været fokuseret meget på det med at få mere olie ud af kalken, og i den forbindelse har I kigget yeah. på kalkens struktur og hvordan kalken ligger, og olien den med, ligger i kalken. Men øh, først, hvad, hvad er problemet ved at få olie ud af kalken, sådan, så som vi i dag? Um, det er flere øjenstæder. Jens! Jens, Jens! Jens! Der gik under en sekund. Var, Jens, var I, Jens var i, Jens var i. Det, er det var Anders Madsen, og der stod altså, det. Nej, nej, nej, det var dig, Jens, nej, nej, nej. det var dig. Det er godt, det er okay, 1-0, vi hører helt glade, ikke? Og så øh, den, der flest gange har flest grin, okay, den, der jeg, en liste. Jeg laver lige en liste her. En gang. Jens nede. Hmm. Øh, hvis der går lige fem sekunder tilbage, så man har jeg en chance, ikke? Ved at få olie. Ja, Jens, så har fået ja, en ja. af, fordi ellers så tager du igennem. Ja, og, og lytter derude. Hvis du sidder på kontor nu, ja. læg alt, hvad du har i hænderne, ja. så øh, sig til din kollega, prøv at vi skal lige spille en sjov leg. Ja, det hedder naturvidenskab med et menneskeansigt. Og det man gør, det er, at man giver sin kollega, den der er topt, skal give øh, vinderen et kys. Er I klar? Det vil sige, at en af jer skal kysse den anden. Ja. <laughs> ah, nej, det er så ude, <laughs> ude på arbejderne. Ude på arbejdet. Jamen hvad så, hvis I kører rundt i en skraldebil? Så kører skraldemanden en anden. Jens og jeg kysser en anden lidt også. Okay, fedt. Nej. Vi kører. Ud af kalken, sådan som det ser ud i dag. Det der er flere ansætte uh, reservoir, og reservoirer og partiklerne selv, som laver det lidt svært at få olien ud. Uh, Først er at... at um, Uh, ones, det er jo små porrum, hvor du sidder Stop! Anders er nede jeg kunne, jeg kunne der, er, der er små porrum altså, Du må altså heller grine Nej, det er også det ene uge professionelle Vi kører et. videre to minutter tilbage Ja, tak hmm. Skal I lige grine af? Uh, uh, I er klar nu? Jeg er klar Og hvis man bare bor ned i et reservoir af kalk <laughs> Det var samtidig, I får begge til et Det var et reservoir Ja, er svær Vi kører videre Hun lyder pisse fra, ikke? Nej, ja, klar Hun er professor i kalk Nå, drengekærk. Ikke mere. Det kommer fra, at, at jeg, <laughs> yes. at, at Det gik meget, meget stærkere. Oh, yes. Nu tror jeg altså, men det man skal have, det er, man skal lige samle sig selv. Ja, Fordi ellers så går det galt, det her. Ja, vi lytter. står to træer nu. Der står to træer hende Jens er bagud. Hvad, jeg ved ikke, hvad der står ude på Novo Nordisk f.eks. Er der tegnestuerne? Der er mange på tegnestuerne, der lytter med dig. Ja. Men øh, jeg håber, at de øh, at har øh, selvbeherrsket sig klar. det bliver ikke bedre nu. Altså, det bliver værre, at det bliver sjovere. Og som ligger over olierøceforer, trukker ned og så oliet trukkes op. Og hvis man skal have mere, så skal man bruge nogle mere moderne teknikker. Stop, Jens, der er der på igen. Mere moderne, det kunne du ikke tage. Det er en i en anden. Okay. 4-2. Uh, Anders, år, ja. nu har du råd til at, ja. at spille fandango. Ja, vi kører. Uh, hvis man bor lidt længere væk fra... fra <laughs> det ikke, ja. Lidt længere Morskyld. væk, ja. ja det er fint nok. Det er stadig 4-3. Hvor man pumper olie um, og pumper ned uh, havvand, så kan man leve en gardin <laughs> af vand. Um, hvor man, man ligner olie. Hvad står der? Det står 5-4. Nej, det var mig, der grinede første. Ja, men Jens var også på, I var samtidig. No, okay. Ej, det var da brændholdet. Fair nok, hvis andre som med. Så er det 4-4. Uh, så er det spændende pludselig. <laughs> og så kan man få omkring 25%. Og hvis man er helt heldig, kan man få måske 50%. Men, men ikke mere. Så vores idé er at ændre to ting. Med at, at forske på... Uh, fundamentale Grundforskningsniveau Finde ud, hvordan olie og klyster sig til Kalkpartikler vi, vi, vi ved ikke rigtig meget om det nu Og vi bruger nanoteknologiske metoder Til at kigge på atomniveau Og sige, hvordan olie og klyster sig til Jeg vidste, I ikke kunne klare klister. <laughs> Men I kom fuldstændig samtidig om jeg så sige, Så det er 5-5 oh, det, det er stadig, er stadig spænding Klyster er det to gange Nej, det er 6, 6. undskyld, 6-6 og jeg vil lige sige, at jeg har derude, også herinde. Mm. Hvis du nu, i tilfælde af den stod så er det sådan death, forstået på den måde, at du læser en vidhed op fra yeah. 565 mørkerler, og den, der <laughs> først skriner den vidhed er den, der har tabt. Ja, det den kan godt blive dag. <laughs> men vi prøver jo uh, hvorfor uh, de små partikler er så små? De har de små. <laughs> Nej, Jens, det var nemt. 7-6. Hvorfor de små partikler er så små? I 60 30 millioner år, men de har ikke omdannet sig som vi venter, som sker i min laboratorie, uh, hvis, man, hvis jeg sætter kemikalier sammen. Så ideen er at finde ud hvorfor med vores andre teknikker. Og hvis vi kan finde ud hvorfor, bruge naturens hemmelighed til at ændre um, overflade uh, egenskaber, så so, vi so kan um, uh, rekrystallisere kalp. Det det, mener jeg. Mm, det går, Jens. Det, det er ikke, uh, vaske, altså, Det er meget svært. Der er 8 sekunder tilbage, og Jens er to nede. Ja. Vi tager den her. Ja. Så so, partiklerne bliver større. Og hvis partiklerne bliver større, så so bliver poor også. <laughs> du har hovedsæt, Hvad det sagt? Det skal vi lige bliver større, tror jeg. Så so, partiklerne bliver større. Og hvis partiklerne bliver større, så so bliver poor også. Poor man også. Så er letter at, at få Hun er sød, mand. Hun okay, ja, I sød. er hun sød. Og jeg vil også godt øh, understrege, det er jo ikke fordi, at vi griner, nej, nej, vi griner jo nej. med hende. Ja. Vi griner jo ikke af hende. Nej, nej, nej, nej. Det, er jo, det er jo kun fordi, og jeg ved, at hvis vi sad over i Texas, så var det også, og det ville også være sjovt. Nu skal vi have to træk. stræk. Ja, nej, det vil lige. Åh, øh... oh. <laughs> lille flotte fyr. Så hurtigt går nå, det ikke, Vi har lige en stemmeoptælling her. Nå. Der er en, to, 7 syv. Anders har vundet. Hvem skal så ja, snave uh, skal, skal give Anders et kys. Mm. Mm. Og mens det går for os så tror jeg lige, vi tager... Nej, okay, jeg, jeg jeg har gået over til det, vi tager den ind. <laughs> så, så tror jeg også det. Nej, jeg vil gøre lidt mere. Jeg tror, jeg, jeg, jeg da også det er nok. <laughs> Det er sådan, at Clement Kærskov, vores gode kollega her i Danmarks Radio, han havde et talkshow sidste år. Ja. Et talkshow, som kørte hver torsdag aften, så vidt jeg husker. Og øh, det, der skete dengang... Det Klemen direkte på DR2. Det var, at øh, Danmarks Radio ansatte en, en, en journalist til at følge Clement backstage under showet. Ja. Snakke om gæsterne. Og så skulle der så komme en bog ud af det. Ja, og den kørte jo sådan set også. Øh, men så kom Klemen til at læse bogen, og så nåede den ikke videre. Nej, fordi det viser sig meget at Klemen var voldsomt utilfreds med indholdet i bogen af en ja. eller anden årsag. Og det var så det, vi forsøgte at efterforske, fordi det umiddelbart var jo underligt, at man havde lavet en bog, men så ikke udsendt Fordi mm. det var jo dyrt, og, og ej, det var en ej, god ej, bog ej, og, ej, og, så videre, og et spændende emne. Øh, så øh, vi fik fat i bogen. Og selvfølgelig er der nogen, som også står for fat i den. Ja. Her er et uddrag af bogen fra foråret sidste år. efteråret sidste år. Anders? Ja. Vi har jo de eneste, der har bogen. Ja, det har vi. De forbudte ord. Ja. Selv politikken bøger i sidste uge. Mm. I en kronik, om man vil, eller i, i en artikel, ja, ja. i bøger i sidste uge, var der en meget sød pige, en dame, en journalist, ja. som skrev, Clement, og det er, hvor bliver bogen af? Politikens boganmeldere, ja. eller en af de bogkyndige på politikken i tillæggede bøger sidste søndag, mm. omtalte os og skrev, vi er de sorte spejdere, no, det skrev hun ikke, de sorte spejdere er de eneste, der har bogen ja. om Clement, de forbudte ord. Og det er jo fuldstændig korrekt. Det ja. er vi jo. <silt enf> Og det er takket ved, at der var en lidt våd fest ude på DR2 her forleden, eller ja. efterhånden meget ledning, ja. Hvor der var nogen, der ikke havde fået lokket af. Ja. Og det kan man sige. Hmm, hmm, hmm. Men det er godt for ytringsfriheden, fordi der er historie i den bog, som skal ud. Ja. Fordi der er jo, øh, forstår jeg nu, allerede nu igen en ny bølge klimen på vej ind over det danske mediebillede. Ja, klimen kontra. Ah, okay. Anders, jeg bad dig om én eneste ting her øh, i de sidste seks måneder, ikke? Ja. Og det var, vil du være sød? Og Tivo optage ja. klimen kontra fra i går. Og jeg, Anders, kan, jeg kan godt sige, at jeg har klippet noget fra, fra det. eller har, har optaget noget? Jeg har ikke klippet noget, jeg har bare optaget derfra. Nå, det er godt. Øh, men måske, øh, du bare skulle læse op fra bogen, ja. så øh, kan jeg øh, måske finde de her klip. Ja. Og øh, så imens, så øh, finder du ud af noget der. Jeg vil også lige sige, at der er også mange, der bliver ved med at sende opfordringer ind til, om vi ikke nok vil lægge bogen op på vores hjemmeside. Og det vil vi jo gerne, men der er jo altså problemer. Så det vi har valgt at gøre, det er, at den ligger simpelthen et hemmeligt sted på hjemmesiden. Hvor vi, hvor vi, hvor vi simpelthen kan, hvis man klikker det rigtige sted, så, mm. så, så, så, så dukker den frem. Men vi er jo nået, vi er næsten færdige med første kapitel. Ja. Og, og, og, og spændingen er jo, er jo faktisk større end nogensinde. Jeg ved ikke, om man husker fra sidste uge, hvad der skete? Mm, ja, det husker vi godt. Det var noget med Klemen, der ja. talte om sig selv. Men nu er det noget videre endnu. Lad os høre. <clears throat> Og jeg får lov at læse lang tid i dag, ikke Anders? Du læser al den tid, okay. vi har. Vi har 30 minutter, minus noget øh, hjemmet og minus noget tællesbænk. Det er modtaget. Så kom du i gang. Men fint ser det ud herude. Redaktionen har fået et lokale ovenpå, de to, øh, ovenpå med to skrivebord, to computer og en printer uden et køleskab og en kaffemaskine. De er rykket byen, kan jeg forstå. Ja, det er nemlig rigtigt. Her har Klemmen sat sig, og han kan ikke slippe den nye trussel fra TV2. Det er, at de også er tænkt at lave et talkshow. Ah. Der er tre timer til udsendelsen, og Klemmen puster og roder rundt i sit hår hvis TV2 laver en udsendelse, der ligger lige over for vores, så kan vi godt, så kan de trække 600.000 seere. Så er vi ude, så er vi ude. De har sat en journalist til, som kan finde ud af at være sjov, og så kan de hyre fire staneopper til at skrive vidtighed konstaterer han med en sikkerhed, som får det til at lyde, som om vi godt kan pærke sammen. Allerede nu. Det er slut. Klemen tager det mildt sagt personligt og ser sin store drøm om at være talkshow-vært i årtier smulder. Jeg kan ikke lide, at folk tror, at jeg er ekscentrisk. Hvis jeg kunne få lov til at køre programmet i fem år, så ville folk ikke længere tænke over mig eller min stil. Så ville jeg bare være, som jeg er. Jeg vil ønske, at jeg kunne lave det her i 20 år. I 20 år, gentager han. Jeg orker ikke den her branche, sukker han. Der er så meget, der handler om image, og jeg orker det ikke. Jeg er sløret, mørnet, mørbanket. Klimen drømmer om at blive en lettermand, en Leno, eller endnu bedre en Johnny Carson. Carson var det amerikanske late night, der i årtier styrede amerikanernes tv-værter. Vaner se Kasseren var et ritual, der forenede amerikanerne, og på en måde også gav dem identitet. Klimen ønsker også at forene danskerne om sit eget show. Et show, der flere gange tidligere er forsøgt i Danmark, men uden samme gennemslagskraft som Klimen direkte. Der har været adskillige forsøg med at snakke TV i Danmark. En af de første for alvor store succeser var TV2's hedengangende Elevatoren, der kørte mellem 88 og 96. Året efter forsøgte DR et sammen med skattefri lørdag, der rudede over skærmene til 99. Begge programmer havde fokus på de kendte gæster i showet, og ikke studieværterne. Inden havde Michael Meierheim... Han har altid været i orden. Det er noget, jeg skriver. Øh, inden havde Michael Meierheim lavet programmet og Kompani på TV2 mellem 1991 og 1993, og Jalf Rils Mikkelsen lavede talk-showet på DR1 i 1994. Men i USA, hvor man jo gerne er et skridt foran, brugte man verden som hovedrolleindehaver i showet, og som en humoristisk person, der styrede og drev showet fremad. I Danmark overtog DR2-konceptet med Bertelsen i 1999, og senere forsøgte Jan have at sig i 2003 i programmet, men nok om mig. Clemen tog det fulde skridt i 2005 og kiggede langt efter de amerikanske talkshowværter, der ud over tale med gæsterne også serverede vidigheder. Men Clemen vil videre. Han vil tilføje noget, som han synes de amerikanske shows mangler. Han vil lave kritiske interviews og gerne om svære emner. Altså det er vanvittigt illoyalt. Da Clemen fik ideen til at lave et letnere show, blev han i første omgang pure afvist. Men han insisterede på, at der er seere, som gerne vil have indhold. Et late show, der ikke har skuespillere eller sangere, men toppolitikere og meningsstandere som gæster. Mennesker, der kan tale om emner. Cheferne bøjede sig, og i dag har programmet 200.000 seere. Det er ikke for så Jeg vil bare sige, at jeg spiller klip fra kontra. Nå, Samtidig med, at du læser op med den her anden del af oplæsningen, så spiller jeg klip øh, Bidder, vi har taget ud af vigtige samtaler i går fra Clemen, kontra hans nye talkshow, som blev sendt på DR2 i går. Så læser du bare videre, ja, så... og lad dig ikke chikanere eller distrahere. Nej, men du strøger dem bare ud, for ja, det, det, giver også, det giver også ambiance, som man siger. Nemlig. Det er det mindst ille man overhovedet kan gøre. Mm. Mm. Det er en ubestridt succes for et program på DR2, men naturligvis intet at regne i sammenligning med de 600.000, som Klimen spår, at TV2 vil kunne give hjem. Og det, det får bare... Klimen til at jamre. Det var utilgiveligt. Og det får til at jamre. Jeg afbryder, når jeg keder mig. Og det får til at jamre. Det er det mest illo man overhovedet kan gøre. Jammer. Din nar. Jammer. Din nar. Jammer. Jeg er jo det, det mest høflige og sympatiske menneske overhovedet. Jammer. <tryk> Lyt med næste søndag, <tryk> hvor vi læser videre mod slutningen af kapitel 1 af 12 kapitler. Det er en succes, der aldrig dør. Jeg har hørt det er rygte, og øh, der er flere og flere øh, ting, der bekræfter mig øh, i, at det er sandt. Er det remix rygtet Det er remix rygtet at de har remixet, eller faktisk i virkeligheden nærmest har lavet et bastardnummer af noget Nephew og Timberlands næste single. Sejt. Det er et rygte, og øh, jeg har skrevet til Simon Kram, og så kan Simon passe det, han har skrevet. Det kender jeg ikke noget til. Så er det jo sandt. Så er det en god Nej, dag. men altså, han vil ikke sige noget, og han virker som om, nej, men det, det kunne han ikke sige noget Så øh, den er altså spændende nok. Ja. Nu skal vi over i... i, i, i vi skal endnu et trip ned af, af Mindernes Allé. Denne gang er en øh, forsøg på at videreudvikle en af de allerbedste og mest sikre øh, traver i øh, de sorte spejdere, nemlig Tillespingo. Øh, hvor vi havde, øh, og jeg tror, det var dig, Anders, der egentlig i en overgang ikke var træt, men bare havde en lille smule, hm, hm, hm, du følte, at, at vi burde gøre noget mere end bare tillidsbænke. Og jeg husker tydeligt, at din første idé ikke fik luft under vingerne. Det var Katrin kalder have, og hvilken du kort lige ikke se. Nej, det er der nej, til, men, det, men, det, men det kørte heller, heller ikke. Og, øh, og, og så var det, at vi i et yderligere forsøg øh, forsøgte at, at prøve noget andet. Og det er så en dobbelt konflikt, der vil noget. Men det gør ja. vi. Her er Mesa. Meta, her er FrekvensBingo. Anders, giv det næste tal i FrekvensBingo. Det er senderen. Skal jeg sige det, eller kan jeg forholde den efterhånden? Jeg tror, det er meget godt, du siger det. Okay. 100,7. 100 og en syver. 100,7 MHz. 2 som man også kalder den. 107 100,7 MHz. Ikke 107,0. Nej, 100,7 Korrekt. 100, 70 trækninger til flunomad. Vi spiller hele platten for det der. Så er det Frejlev. Nej, det nåede vi ikke. De nåede de de er ikke Frejlev. Frejle. Hallo, hvem så... har vi igennem? Hallo, Jane Skogbo. Uh, pu, pu, pu. Jane, det var ærligt. Nej nej. nej, nej, nej, nej. Friksensten, kan okay, ikke nå Jo, jo, jo, jo. så Jane, tillykke med. Ja, tillykke. Må jeg vi uh, spørge dig om noget? Ja. Hvad er du hmm. på? Nej, æh, Anders, du skal fortælle noget om det der, du er god til. Kom. Jane, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Helsingør. Uh. Helsingør. Ja. Er du så klar over, at I har en meget prominent mand, der bor i byen? Ja, en ø, lille instruktør indimellem, nede i en lokale ungdomscenter. Ja, og han instruerer jo nede på Pastergård, som jo ligger lige i nærheden af Helsingør, korrekt? Det tænker jeg. Det gør han nemlig. Ja. Og ø, udover, at han også laver rart, altså, hvis vi skal sige hvem der, det er jo en, der arbejder i Beratum, det er jo Henrik Milling. Ja, det Henrik? Mm. <laughs> der er Henrik, der jo bor i Helsing. Nå. No. Ja, sikkert. Så øh, han kan godt i små, eller han øh, arbejder i, i en ungdomsskole, nemlig. Ja. Hvor han laver musikvideo med, mm. med, med de unge ja. mennesker. Men Jane, det var da ikke ham, du tænkte på, hvad? Øhm, det har været mit næste gæst, tror jeg. Ja, det er rigtigt. <laughs> jeg tror bare, vi lader den ligge der. Okay. okay. Jane, hvad laver du til daglig? Jeg er lærer oppe på Realskolen. På Realskolen? Ja, ja. Oh. Det hedder simpelthen Helsinget Realskole. Det gør det. Og Hvilke øh, klasser underviser nu Jamen det er fra anden, sådan lidt blandet op til syvende klasse. Og i, og i, fag, i diverse fag, eller er der nogen ja, favoritfag? Ja, det matematik og naturteknik og teknik osv. det ja, er det en privatskole? Ja, det er det. Hvad koster det om måneden at have sit barn der, hvis man ikke har det i SFO? Uh, det aner jeg ikke. Nej, det er også noget. Det er jo heller ikke noget, man spørger en læger om, vel? Det er ligesom, man spørger heller ikke, når, når, når du går hen til George Michael og siger, hvad koster det at indspille et nummer, vel? Så siger du bare, at det var et godt nog. Ja, det har faktisk værdigt. Jane, okay. Jane, hvordan du, med hensyn til Helsing og, og naturteknik, og er de så, er oplevet, at de er interesserede i stoffet, eller, eller, eller, er det, eller skal det, det trækkes hjem? Nej, men det varierer lidt. Altså, jeg vil sige, at anden klasse, de er utroligt interesserede, hvor at det godt kan blive lidt tungt, og i sjette klasse. Hmm. Er det dampmaskiner? Øh, nej, altså der har været, vi har været på Teknisk Museum, vi har haft feature omkring, øh, uh, feature. så der har vi haft sådan lidt omkring. Er det Teknisk Museum i Helsingør? Ja, lidt op. Har de så stadig den der, hvor man kan lægge en mønt ind i, og så dreje en halv time, og så kommer der sådan en lang snabel ud, <laughs> Og drejer en vase. Jamen det aner jeg ikke, det var Ej. også mig, der var så heldig at få lov at komme deroppe, det var en kollega. Jane, hvor mange år har du undervist på Realskolen? Det er mit andet år, jeg er i gang med. Så er det vel også snart på tiden. Du kommer at for lov til at komme til Helsingør? Ja, det synes jeg også, men øh, det må vi tage hen ad vejen. Jane, vi skal til at lidt videre, fordi at, øh, jeg tror også godt, ligesom du, som mange andre lytter, også gerne vil have... Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, kom nu, kom. For Ja. Uh, yeah. Så Jane, vi vil til vi at ringe af, men inden vi gør det, skal jeg lige bede dig om at sende en e-post til os. Ja, og det må du gerne gøre for skolens mail. Ja. Så øh, sender du en mail til satansøgn Snabel og i emnefeltet der skriver du. Ja. Get I 7. Hvad er Nu skal du altså høre efter, så ikke. Ja, ja. Nej, jeg må ja. høre. Det. Jeg synes, det er rimelig præcis at os. Get I 7. I. I. Jeg tror, det er, en, er en engelske Get I 7. E. Okay. Er du med, Andre? Ja. 7. Okay, og ja. præmien, har, Anders, har du... Det siger Jens nu. Hvad, Hvad er det, Jane har vundet? Jane har vundet... Øh, det, jeg vil ikke klare den helt endnu, men... Jeg forestiller mig, en, en date med Henrik Milling? Nej, <laughs> nu mange giver mange du hende, hende altså <laughs> en anden det, det, det skal vi simpelthen <laughs> ikke udsætte Det for. også indenfor. er ubehageligt. Eller måske bare en mulepose. Ja, men du, ja, du har vundet en mulepose. Tillykke, Jens. Kan du have en rigtig dejl, dejlig søndag og til til Helsing? Ja, og i skolen det ikke mindst. Ja. Sådan jeg lød det, altså, da vi spillede frekvens bingo. Vi hopper direkte videre til det næste indslag. Det er langt, men til gengæld er det også det aller-allersidste. Ja. De øh, det er, da vi ringede til Marokko. Det gjorde vi i februar i år, egentlig? Jo, det var øh, på grund af en øh, affære, hvor der var to øh, marokkanske øh, journalister, som havde fået fængselsdom øh, for at øh, viderebringe vidigheder, marokkanske vidigheder, ja. fordi ja. der er grænse for humor i Marokko. Ja. Det prøver vi så efterforsk forår, så ringe til et hotel i Marokko. Det kommer her. At the beginning of the school year... Og jeg vil sige Jens, han simultantolker. Mm. Uh, I begyndelsen af skoleåret. Aha. The teacher asks his students to introduce themselves. Beder lærerne, eleverne om at introducere sig selv. Mm. The first. Den første. I am the prophet David, peace be upon him. Jeg er profeten David. Uh, fred, mm. være med. fred være med ham. Fred, fred være med ham. Silence, said the teacher. Stilhed, sagde læreren. That's blasphemy. Det er blasphemy. Okay. The second student anden elev I am the prophet Abbas peace be upon Jeg er profeten Abbas fred være med ham. Silence you sorry fool the teacher told him. Stilhed dit sølle fjolds sag læren. Meget flot oversatte du. And so on until a student said Og så videre og så videre indtil en elev sagde Jeg am the prophet Muhammad peace be ham. Jeg er profeten Muhammad fred være med ham. The teacher replied Leon gen Svaret. Hmm, svaret Gensvaret okay. Svaret. okay, jeg fornemmer, at vi er på vej mod Pointe her ja. Ja. Ja. Også vi at vi lige vil være slut Silence I, Aren't you afraid of God's punishment? Stilhed Er du ikke bange for Guds straf? Og nu tror jeg, på enten kommer No, I won't punish him Said a student from the back row Nej, jeg vil ikke straffe ham Sagde en elev fra den bagerste række Den er god Ret skønt, meget god. En frægget. Skal vi prøve en til? Yes. Tre års fængsel. Ja, men der er jo flere vidder. Det her nu startede vi den blødende. A young woman wearing a miniskirt walks into the office of a bearded Islamist. En ung kvinde i en kort miniskørt øh, går ind på kontoret hos en skægget islamist. Ja. Yeah. He asks her. Han tilspørger hende. Where did you get that? Hvor har du fået den? She replies, Hun svarer I bought it in Spain. Jeg har købt den i Spanien Det synes jeg er en meget god video Er den slut? Nej, okay, men jeg kunne godt stoppe den det Jeg synes <laughs> den var fede lige vil. The islamist answers her Islamisten svarer hende Take off the crusader's clothing Tag. Take... kryds... Kruz... Kru... Hvad hedder det? Krydsfaren, nej Korsfaren Korsfaren Tøj af She takes off her skirt Hun tager neddelen af The islamist tells her Islamisten siger til hende. Now embrace Islam. Omfavn nu Islam. The young woman embraces him. Den unge kvinde omfavner ham. Then the Islamist asks her. Og Islamisten spørger hende. Sit down on the pedestal of faith. <laughs> er det <pointen? laughs> Sæt dig ned på... Pedestalen <laughs> af tro. Troen. Tro. Det er jo nok er hans, hans ordentlige... God. Den er fræk. Den er fræk. Men fræk. ved du, at vi lader dem være? Er det ikke det, vi lader dem ligge? Nej, det jeg tænkte på, det var, om vi kunne ringe til øh, Marokko og se, om, øh, om, om, om vi kunne lave øh, afprøve, øh, om grænserne kan øh, findes med danske vidser. Så vi ringer til Marokko og læser nogle øh, danske vildheder Ja. Kan du nogle gode danske vildheder? Nej, det kan Jens. Og følg du så op. Vi kan google nogle. Ja. Okay. Vi googler nogle vildheder, og så ringer vi til Marokko om lidt. Vi skal ringe til Marokko, og øh, lad mig sige det på følgende måde. Øh, nu har vi lavet en del radioprogrammer sammen af ja, ja, det, der hedder De Sorte Spejler, igennem nogle år, ikke? Ja. to år helt præcis. To år, og det er jo nogen. Og øh, vi har lavet programmer, som har været bedre end andre. Vi har lavet rigtig dårlige programmer. Det er sjældent, det er sket, ja. men det er sket, ja. og vi har lavet nogle usandsynligt gode programmer. Ja. Jeg ved ikke, hvor programmet ligger i dag, ja. Nej. men øh, det, ligger, det ligger et sted. Ja. Men det er indslaget nu. Ja. Ja. Det kan enten gøre, at programmet taber endnu mere, end vi måske har tabt i forvejen. Ja. eller også så vinder vi masserne. Ja. Og hvad var det, de sagde til Russell Crowe, lige inden han gik ind i uh, legionærens arena? Beware of the lion. Win the crowd. Nå. Okay, god. Så nu ringer vi til Morocco. Ja, men og, og det er det, vi lige nåede, vi har ikke tid nok til at tale igennem. Vi skal bare lige tænke det igennem, inden vi ringer. Ja, men, hvad Fordi, altså, vi? Fordi vi skal afsøge øh, grænserne for humor, ikke? Det er meget langt, ja. jeg videre? Men du ikke have Jo, jo, jeg kan okay, tænke. Vi skal afsøge grænserne for humor. Ja. Og er, er det så dansk humors grænser, eller er det er det marokkansk humors grænser, eller, eller, eller skal vi sige på dansk, eller engelsk, eller arabisk? Arabisk er der ingen af, os der kan. Nej, der, okay, så røg den. Okay. Og det skal ikke være noget med, har nu skal vi da lade gøre grin med nogen, og sige en sjov vildighed. Nej, men det er jo ikke en sjov vigtighed. Ja, det, vi ja, det er bare at de studere den. Okay, godt. Ja. Du ringer. Skal jeg ringe op? Jeg ja, synes jeg. Hvem, hvem ringer vi ringer vi op? Vi ringer til øh, L, æ, S Sadi Hotel, God. som er... Øh, Ned i Hilton i rabat. Nej, det er Said Hotel. Det er Hilton. Okay, men hvem ringer vi til? Altså... Øh, hvem hvem hvad der, spørger de... vi efter? Concierge. Concierge. Det Eller nej, tag room service. Altid Ej. godt spørge efter room service. Room service. Fint. Så kan vi også lige bestille lidt, jo. Dial, Okay, sådan der. Og husk det på engelsk, Anders. Ja. Og du primary... Det er dig, der fortæller vidheden. Nej, du prime. Jeg fortæller. Og, og lige et øjeblik, så lægger jeg lige på. Okay, godt. Altså, du, du skaber kontakten, jeg fortæller vidheden, og du noterer reaktionen. Yes, yeah, jeg skaber kontakten, du fortæller vidheden, og vi fortæller dem, at vi er Danish Radio Show. Danish Radio Show. Uh, about the, the jokes that someone got in prison for. Men skal vi sige det? Jeg tror, nej, nej, nej. Helt seriøst, uden pis. Ja, uden pis. Jeg tror ikke, at... at jeg tror ikke, at vi... Tre, fire mennesker her kan skaffe en, skab, skabe en ny mohammed kris det, det tror jeg ikke, vi kan. Nej, nej. Men vi skal heller ikke pisse nogen af ved, at vi skal komme med nogle dumme jokes. Nej, jeg, jeg håber, vi har fundet en god joke. Jeg har fundet en. Den hedder 'pusselig dukke. Ej, det tror jeg så ikke <laughs> er helt af den. <laughs> jo, der er, der er ikke noget blasfemisk i den. Nej, nej hvad, det, hvad, hvad, hvad er det, det. den lige ind. Okay, kom igen. En mand kommer ind i en shop for at se på en 'pusselig dukke. Nej, det går Ej, ikke. Det, jeg det du, går ikke. Det er jo Du er jo dum? sindssygt. Du man, er dum. Du er jeg dum. En sexshop? A man's interest is a sex shop. Det kan du jo godt, Six men... Shop. Okay. Sex shop. Ja. Vi skulle måske virkelig have Gry herinde. Hun er American. Ja, og hun er god cool til vittigheder. Nej, men amerikaner og marokko. Ikke så godt. Øh, bom, bom. Vi det kan prøv... også spille et stykke musik, mens vi lige sender den i udvalg en gang til. Okay, vi prøver at ringe op nu. Det er ikke, nu. fordi nu. vi bange. Nu ringer vi op. Nej, vi har ingen vittighed. Vi har en vittighed. Vi har det med batterierne, som en lytter har sendt. Hvad forskel okay. forskellen kvinder og et batteri? Batteriet har en positiv side. Vi er tænker en sådan her show. Ja. Nu ringer vi lige op, og så ser vi lige, lavede vi stemningen og så hører vi, hvordan de lyder i telefonen, og det lægger vi bare på. At vi, så, så siger vi, øh, vi ringer. Simpelthen. Sorry Rons. No, yeah. wrongs, okay, wrongs number. Okay, wrongs number. <laughs> wrongs number. <laughs> And, ah, det kan man heller ikke. Det er nok heller ikke godt i Marokko. Nej, vi siger bare, okay, det er da god nok. Vi ringer op løder stemningen. Hvis han virker rar, så prøver vi. Men det er så utroligt vigtigt, at vi kan lave en ny kris. Ja, det tror jeg ikke, vi kan. Arla vi er, er så tæt på at være op på normalt. Jeg tager ikke. Nu. Jeg ikke nu. Jo, det gør. Jo, du gør. Hvad gør vi? Du du ringer op, og så... <laughs> Damn. Sorry, can I have uh, a room hello? service, please? Hallo. Sorry, excuse me, can we have room service, please? Room? R uh, room service. Room service, please. Oui? Thank you. Hvad gør vi? Jeg kan okay? ikke. <laughs> en burger, <laughs> hvis jeg går ikke. Du kører Room service, bonjour. Vi kommer til dig. Hallo. My name is Anders Madsen. I'm calling from Denmark. Could you please help us with a, a small matter of humor that is intriguing us? Hallo. Hello. Hello. Hello. Uh, can you hear us? I problem in my telephone. Wow. Wow. oh Oh, yes. but it's uh, it's you, very you fine. You want you want some what? Some burger? Yes. Uh, uh, yes, please. Uh, a, a cheeseburger with fries and one of those um things. You you can if you put it on the on the top of the plate, it goes. Meh, meh. What? Um You you want eating? Yes. Please. Okay. What do you like? <laughs> Mm -hmm. What do you like, sandwich or? The, uh a sandwich, yes, please. <laughs> I'm sorry. Hello. Hello. Yes. yes. I'm sorry. It's room. It's. So what do you have? You have what kind of sandwich? Do you got? Do you have? I want sandwich. Yes. Ah, yeah. <laughs> oh, I understand. Sandwich. Or two sandwich. <laughs> what? Just one. Two, please. Two two sandwiches uh, what kind of flavor uh, what kind of uh, what sandwich sir, of cheese or uh, of poulet chicken oh uh, what kind of cheese do you have cheese mhm mm alors two sandwiches yes and, uh, <laughs> and and and what uh, kind yes. of flavor do you got just just two cheese. yes and please if you have one of those to put on the top of the plate that goes with you uh, when you squeeze it Yes. Yeah. Thank you. Oh, I like them. And could you? I don't. Uh, no. <laughs> Sorry, I don't understand. You want the sandwich? Cheese, oui. Okay. Merci. Et un petit... uh, and. And uh, your What? Uh, and then uh, do you know the little animal that is a green animal that goes. Not here. I don't ah, okay, Number okay. one, please. Uh, seven The uh, twenty-five. the uh, set. Uh, des, uh, slowly please, slowly, slowly. Okay. One uh, two? Yes. Twenty -five. Yes. Twenty five. Uh, yes. Mrs uh, Mrs No here twenty five. No? No here. No here. You can you can see your clip please? Uh two twenty five. Repeat it please. Okay. Repeat your uh, number on. Oh damn! It's because I am uh, sleeping with the head uh, uh, in the wrong side of the bed. Yes, here on service. So the the What? number you want? Yeah, but two, we'll, with, we'll cheese. two with cheese and the little green animals that goes. We'll call back. Yes. We'll call back in a minute. Yeah. Yes. It's number one. Yeah. It's been a pleasure talking to you. Number one. Uh, 275. We call you back in a minute Oh, sorry father, don't be so mean to me I will hang up now I'm sorry ma'am I'm only 10 years old <laughs> <laughs> I mean, Anders Det er jo ikke så svært Vi ringer til Marokko, gjorde vi Ja, vi gjorde Kære lytter, vi vil godt sige tak for tålmodigheden I morgen der er ikke Greatest Hits klip Men der er derimod besøg af Torben Stenor og Johan Olsen fra Magtens Korridor Altså yeah. Torben er ikke med i Nej, for tiden skifter de laver flikken kalder, flikten som er, er lidt uh, forsigtigt de her gang. <laughs> Men nu siger vi farvel herfra. Det har været dejligt, det har været skønt. Og man kan vel ikke sige det bedre, end, end ikke at de ikke gør det med denne sang. Vi er snakkes ved uh, i morgen, og klokken er to. Hej. Hej. Hej. I'm not fucking getting the best I'm not fucking I'm fucking on